והאיש שם ממכונת הכביסה מגיע אלינו האיש המעצבן ביותר בעולם שלום לך קיין צעיר וחסון לא ראיתי אותך מאז חגיגות מה זה? זה לא קורה מה זה לא קורה? חגיגות היין? יין כתוב אה חשבתי משהו אחר יש מעצבן באמת אתה באת לאצלנו, כיצד התחילים בחורות? כן, חייל, מה בשבילך? אבל מי בכלל תצא איתך? כן, תתפלא. רגע, אתמול יצאתי עם מישהי למסעדה, שתתי לנו מה אתה אומר? כן, הוא היה מקולקל, רצינו להחזיר, אבל לא מקבלים שייקים שם. מה הבנת? לא מקבלים שייקים, יאי! נו, אז איך הייתה הפגישה במסעדה? המוצלחת? המוצלחת, לא כל כך, נכנסה לה לעין, אבל כמו שאומרים, בליינד דייט. אה, הפגישה עיוורת. כמו שאומרים. אז לקחת אותה לרופא? היא רצתה ללכת לרופא, לאורטופד. אורטופד? גם אני לא הבנתי, מה רופא לכורסאות יכול לעזור כאן? יא! זה מסוכן, היא יכולה לקבל איזה אינפקציה. אינפקציה! תאמין לי, רק עם אינפקציה מתקבלים מלהקה צבאית בארץ הזאת. די, זה הקש האחרון! יש שם עוד חבילה של בצד. זה תורשתי אצלך! אתה יודע, אין לי ילדים! יש לך! כזה אגו נפוח! קיבלתי מכה באגו, קצת התהפך לי היום! הרבה מאזינים התקשרו ושאלו, בצבא אתה שירת? הרבה מאזינים התקשרו, שקרן! בצבא שירתת? קצת, היה לי פטור מריצה! לא יכולת לרוץ, אה? מה זה פטור מריצה? היה לי מריצה עם גלגל, הייתי שומר עליה כל היום! היה לי פטור! שמעת פעם על פטור שמשון? מה זה? זה פטור שמשון, זה אנשים שיש להם שיער ארוך, אז כשהם לצבא, הם לא יכולים להסתפר. מקצין כל דבר! קצין! אתה קצין! את קצינה! תכנאי קצין! כולם קצינים היום! המחיה הזאת קצינה! תגיד לי, אתה צוחק עליי! למרות שיש לך הרבה לצחוק! כן, אני צוחק! כן, גם עליך יש הרבה מה לצחוק! מה? הנה, מה זה הזאת? אין אין השרשרת הזאתי? איזה שרשרת? השרשרת הזאתי, שכתוב עליה חי! מה, זה חי? נשבר לי? זה שרשרת של חבר שלי חי! נשבר! אני שר, נשאר חי! אני, אני אחזיר לו את זה! <laughs> תגיד לי, לאן אתה היית לוקח איזה סרט לדוגמה? זה חידון קטן שהכנתי לך מתנה? אה, תודה. נשתק. אני אשמיע לך חידה, אתה תנחש איזה סרט זה. הסכת ונחש איזה סרט זה. כדי לעשות את זה יותר טוב, הזמנתי לאולפן את שלי, האיש הדביל ביותר בעולם. שלום, שלום. והוא יעשה לך את הסרטים, אתה תנחש. איזה סרט זה? ברנדון, ברנדון, צא החוצה מהמכונית. איזה סרט? אני לא יודע. השוטר מבברלי יש על יחפון ברנדון, שים נעליים. יש תככים בבברליסט! ברנדון, תעזוב את קאלי. צרות גדולות בצ'יינתאון! ברנדון, מה קרה? עברת דירה? סיפורי תל אביב! ברנדון, מה? עשית עויה, אה? הנה, הנה, סופרמן, סופרמן! ברנדון, מה זה הגלימה החדשה הזאת? סופרמן 2! ברנדון, מה? עוד גלימה קנית. זהו. טוב. תודה רבה לאיש המעצבן ביותר בעולם ולחבר שלו האיש הדביל ביותר בעולם